І дуже добрі відгуки. Припини, припини, Людмилко, не вигадуй, кому воно треба. Знову завела своєї «треба, не треба». Я тобі сказала «друкуй», значить «треба». Все, розмови закінчені. Голос Людмили набув сталевих ноток, значить обговорення актуальної теми справді завершене. Вирішили, значить так тому і буде. Проблема зараз в іншому. Де взяти гроші? Набираючи номер телефону із записника, Софія нітрохи трохи не вірила, що із того щось вийде. У казках можливо. В реальному житті такого просто не буває. Можна Івана Корнічука я вас слухаю. Софія почала пояснювати, хто вона така, при яких обставинах вони познайомилися. Жінка з гітарою. Я добре пам'ятаю. Ми зустрічалися з вами у Василя і на Святих. То як ви надумали видавати свої вірші? Може, так справді буває тільки у казках? Та останнім часом Софія не раз потрапляла на роль казкової принцеси. Казка справдилася. Прокинувшись, попелюшка побачила на столику біля ліжка справжнісінькі кришталеві черевички. В житті переважала проза, та чудеса тривали. За три дні гроші на книжку були на рахунку друкарні. Іван Корнічук, може, і не казковий принц, та людина слова. Сказав – зробив. І зовсім скоро Софія тримала в руках свою першу книжку. На обкладинці синьо-біло кучерявилася гусяче перо. Білий листок – каламар. Назва – диво. Прізвище Софія Зорич Кажуть, поява книжки – це як народження дитини Що відчуває мати чи батько у таку хвилину? Торжество? Радість? Задоволення від того, що бачиш своє прізвище на обкладинці? Софія поки що відчувала тільки страх Оце отнула Своє найпотаємніше винесла на люди. Тепер усі знатимуть її найзаповітніші мрії, найсокровенніші думки. Бо як би там не ховався поет за ліричного героя, неправда це. Кожен пише про себе, про свої власні почуття, тільки про свої, те, чого не пережив, не можна передати на папері. Якщо вірш не пройшов через серце, це мертвонароджене дитя – викидень. Він так і залишиться мертвими словами, холодними, наче крижини. Не зігріє серце, не зачепить заживе, не викличе усмішку, не перемусить замислитися. А кожен її вірш – крик – Плаче за Арсеном, волання про допомогу, інколи знущання над собою. І це все на люди. Ні, сховати. Сховати і не показувати нікому. Такими були чомусь перші почуття. Я тобі дав не показувати. Я вже стільком пообіцяла. Сідай і підписуй. Першу мені далі і Софія заходилася писати перші автографи. Оце була, скажу я вам, проблема. Вона поняття не мала, як їх писати. Людко, покажи, як люди книжки підписують, у тебе ж є. Горенько ти моя не поетеса, та бери вже, читай і підсунула кілька книжок відомих тернопільських авторів з дарчими написами. Софія почала поважати подругу рівну у два з половиною рази більше, ніж досі. Виявляється, її шкільна подруга Людка водить знайомство з такими людьми, про яких Софія у своєму провінційному кам'янці тільки здалеку чула.